Kapittel 22 Utsangene om synets dal Hva er det da i veien med deg, siden du, hele du, er gått opp på takene? Du var full av larm, en støyende stad, en jublende by. Dine slagene er ikke de som er slått ihjel med sverde, og heller ikke de som har dødd i strid. Alle dine herskere har flyktet på en gang. Uten at det trengtes en bue er de blitt tatt til fange. Alle hos som er blitt funnet, er blitt tatt til fange sammen. Langt bort hadde de rømt. Derfor har jeg sagt, venn deres blikk bort fra mig? Jeg vil gråte bittert. Press på for å trøste mig over herjingen av mitt folks datter. For det er en dag med forvirring og nedtrokking og bestyttelse som den suverene Herre, herstyrkenes Jehova, har i synets dal. «Der er den som river ned muren og roper lyde mot fjellet, og Elam har løftet koggere i jordmenneskets stridsvogn med stridshester, og Kir har tatt dekket av skjoldet. Og det skal skje at de beste av dine lavsletter skal bli fulle av stridsvogner, og stridshestene skal med sikkerhet ta oppstilling ved porten, og en skal ta bort det som skjermer juda. Och på den dagen skal du se mot skoghusets våpenarsjonal.» Og revnene i Davidsbyen skal dere sannelig se, for de vil virkelig være mange. Og dere kommer til å samle opp den nedre dammens vann. Og husene i Jerusalem skal det virkelig telle. Dere kommer også til å rive husene ned for å gjøre muren umulig å komme over. Og et oppsamlingsbasseng skal dere lage mellom de to murene for den gamle dammens vann. Og dere kommer visselig ikke til å vende blikket mot et store frambringer. O ham som formet det for lenge siden, kommer dere avgjort ikke til å se. Og den suverene Herre, herstyrknes Jehova, skal på den dagen oppfordre til gråt og til sorg, og til at den raker seg skallet, og til at den binder sekkelæret om seg. Men se, det er jubel og fryd, en slakter kveg og slakter saver, en spiser kjøtt og drikker vin. La oss spise og drikke, for i morgen skal vi dø og for mine ører har herstyrkenes Jehova åpenbart seg. Denne misgjerningen vil ikke bli sonet for dere før dere dør, har den suverene Herre, herstyrkenes Jehova, sagt. Dette er vad den suverene Herre, herstyrkenes Jehova, har sagt. Gå av sted. Gå in til denne forvalteren, til skjebna, som er satt over huset. Hva er av interesse for deg her? Og hvem er av interesse for deg her? «Siden du her har hogget deg ut et gravsted.» På en høyde hogger han ut sitt gravsted. I en steil klippe huler han seg ut en bolig. «Se! Jehova kaster dig ned med et voldsomt kast, du sunne og sterke man, og griper deg med makt. Han skal med sikkerhet rulle dig hardt sammen, som en ball som kastes til et vidstrakt land. «Der skal du dø.» O der skal din herlighetsvogner bli til vannære for din herres hus. Og jeg vil støte dig bort fra din post, og fra din embedsstilling skal den rive dig ned. Og det skal skje på den dagen at jeg vil kalle på min tjener, nemlig Eliakim, til Kiasen. Og jeg vil kle ham i din kjortel, og ditt skjerf skal jeg vinne fast omkring ham, og ditt herredømme skal jeg gi hans hånd. O han skal bli en far for Jerusalems innbyggere og for Judas hus. Og jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder, og han skal åpne uten at noen lukker, og han skal lukke uten at noen åpner. Og jeg vil slå min som en knagg på et sikkert sted, og han skal bli som en herlighetstrone for sin fars hus. Og på ham skal de henge all den herlighet som tilhører hans fars hus, etterkommerne og sideskuddene, alle karrer av det mindre slaget, karene av skåltypen, såvel som alle karrer som hører til i store krukne. På den dagen lyder herstyrkenes Jehovas utsang. Skal den knag som er slått in på et sikkert sted bli fjernet? Ja, den skal hogges av og falle ned. Og den byrde som er på den skal avskjæres. For Jehova selv har talt.